Я лежав нерухомо на спині, весь напружений. Лежав і чекав на тишу. Вона настала хвилин за двадцять, але до ранку я так і не заснув. По восьмій я почувався вкрай розбитим після безсонної ночі і нервових потрясінь, тож запарив чай і увімкнув телевізор. Усі свої дії я здійснював дуже обережно і тихо, дослухаючись водночас до кожного звуку що линави з вулиці. Щоправда, всередину складу дитячого харчування просочувалося небагато звуків. Було чутно машини, що проїжджали повз. Потім одна з них під'їхала і затихла десь поруч. Здається, за стіною був іще один склад. А ось що розташувалося на верхній поверхах цієї будівлі, я не знав. Я пив чай і чекав, коли прийде дев'ята година. Час, коли, звичайно, приходив Грищенко. Невдовзі дев'ята прийшла. По телевізору показували рекламу зубної пасти, і я його вимкнув. Наче це могло пришвидшити плин часу. Але Грищенка не було. Я подивився на різні папірці, притиснуті пластом прозорого плексигласу, до поверхні канцелярського столу. Візитки, якась накладна. Тут таки був аркуш із телефонами нічних охоронців. Включно зі мною. Під ним номер самого Грищенка. Я подзвонив йому, але на тому кінці дроту ніхто не брав слухавку. О десятій я почувався дуже незатишно. Пройшовся кілька разів складом, окидаючи поглядом ці картонні ящики, задумався про нічну суєту, через яку зараз боліла голова. У чому полягає причина, щоб сюди ломитися? Невже комусь потрібне просрочене дитяче харчування? Я підійшов до одного неповного штабеля і зняв верхній картонний ящик на підлогу. Трохи повагавшись, роздерклейку стрічку, якою він був запечатаний по шву верхній кришки, і зазирнув до середини. У ящику лежали жерстяні банки з синіми наклейками, на яких безтурботно і навіть дещо дурнувато посміхався якийсь іноземний малюк. Я взяв одну з них до рук, струсив, Почув важкий рух верху-низ, якоїсь схожої на борошно маси. Бляшанка була неповною, але в цьому нічого особливого не побачалося. З бляшанкою в руках я повернувся до столу і знов умкнув у розетку електрочайник. Ще раз пробіг очима наклейку, аби переконатися, що в бляшанці дитяча молочна суміш. Закрутіла випити кави з молоком. Розчинна кава у мене була, а тепер з'явилося і сухе молоко. Тож виконати бажання виявилося цілком реально. Я відкупорив банку, насипав звідти у чашку порошку біло-жовтого кольору, тоді додав ложку на скафе і залив усе окропом. Зробив кілька ковтків, і на душі відразу стало легше. І втома куди зникла, і настрій поліпшився. Такої кави з молоком я ще жодного разу не коштував, І миттю виникла дещо злочинна думка – захопити додому кілька баночок цієї дитячої суміші. Може, для дітей вона і прострочена, але для кави вона годилася цілком і повністю. Після цієї чашки кави я знову приліг на стільцях, виставлених рядком, не думаючи більше ні про нічний випадок, ні про грищенка, який досі не з'явився. Мене охопило відчуття польоту, і вже за кілька хвилин я мчав у незнайомому, сповненому різнобарв'я і химерних форм просторі, відкритому і безмежному. Повз мене пролітали метеорити, то жовті, то червоні комети круто розверталися, а позад них лишалися затухати вигнуті вогненні хвости. Тіло легко підкорялося думкам. Варто було тільки подумати, що треба повернути праворуч, щоб уникнути зіткнення з якимось летючим предметом, як воно вже повертало туди, куди було потрібно. Вперше я настільки виразно відчував єдність душі і тіла, та й саме тіло було невагомим і необтяжливим, тіло було легким і покірним, воно не вимагало зусиль, не вимагало роботи м'язів. Я летів і навіть не озирався на землю, що лишалася внизу. Вона, здавалося, вже загубилася серед десятків інших дрібних небесних тіл. Мій політ тривав не менше двох діб. А коли я приземлився і опинився у початковому становищі, так само горілиць лежав на стільцях, зіставлений поруч. Першим моїм бажанням було заволати. Крім відчуття дикого голоду, Саме тіло нило від болю, якось зацепеніння, що передавалося від кісток та суглобів, просто в думки, в емоції. Мені було важко піднести руку до очей, щоб подивитися на годинник. На ньому було пів на другу. І перше ж питання, що виникло в голові, було, котре це пів на другу, ночі чи дня? Але для цього треба було підвестися. Відчинити двері і визирнути на двір. Якщо ясно, значить день. Зовсім просте рішення, однак виконати його виявилося дуже складно. Сісти на один зі стільців мені вдалося, але це викликало такий приплив болю поперекові, що я одразу ж повернувся у початкову позицію. За п'ять хвилин спробу повторив і небувалим для себе зусиллям волі втриматися, долаючи біль, у сидячому стані. Почав повільно рухати руками, робити якісь мікровправи, напружувати м'язи і розминати суглоби. На ноги звівся години за півтори, постояв, відчув легке запаморочення. Зробив свої перші кроки до канцелярського столу. Зрештою сівся за стіл, тупо дивлячись на телефон, слухавка якого була знята і лежала поруч з електрочайником. Погляд на телефон розбудив у пам'яті ту безсонну ніч. Згадалася і заспокійлива чашка кави з молоком. Погляд сам собою ковзнув на банку дитячої суміші. Еге, подумав я, це радше засіб для польотів, аніж молочна суміш. Я посидів трошки, а тоді підійшов до залізних дверей і прислухався. За ними панувала тиша. Отже, подумав я, це ніч. Що ж мені тепер робити? Посидіти до ранку? Чи спробувати вислизнути звідси зараз? Так, але чому сюди ніхто не прийшов за ці дві доби? Адже в Грищенка є ключі. Хоча навіть із ключами йому не вдалося би сюди зайти, бо ж двері були зачинені зсередини на два засоби. Тільки я їх міг відчинити, але мене у певному сенсі не було. Може, він і приходив, стукав, дзвонив по телефону? Хвилювання закралося в мої думки. Моя присутність на цьому складі нагадувала стан заживо похованого в склепі. Правда в мене була можливість зникнути з цього склепу.